Інші ж під обстрілом противника перебиралися через колію. Вздовж залізничного полотна пролягав потік трасуючих куль. Коні злякано шарахалися, заткували. Щоб уникнути затору, поставили коло в'їзду на колію кілька партизанів з батогами. Якщо поранений або вбитий кінь падав, його зараз же разом з саньми стягували під укіс. Деякі роти проскочили залізницею галопом. Вийшовши з лісів Полісся в степи України, ми часто змінювали маршрут, збивали противника з пантелику, примушували його кидатися в усіх напрямках. Звичайно, якби загарбники були повними господарями на окупованій території, їм кінець кінцем, напевне, вдалося б спіймати нас у мішок. Але не радянські люди, говорячи про райони, захоплені гітлерівцями, завжди додавали слово тимчасово. Цим не тільки висловлювалась тверда впевненість, що скоро виженемо агресора з радянської території, а й наголошувалося, що по-справжньому гітлерівці ніде не були господарями на захопленій нашій землі. Партизанські бази, створені партійними організаціями, всюди давали знати про себе, всюди посіяні партією зерна партизанської боротьби впали на благодатний ґрунт. А ґрунт цей наш народ боєць. Одна воля піднімала всіх на борню. Єдиним було керівництво, хоч у різних місцях воно здійснювалось по-різному, залежно від місцевих умов і завдань. У Ровенській, Житомирській і Київській областях, куди ми прийшли навесні 1943 року, діяли переважно дрібні партизанські загони і групи. Під керівництвом місцевих підпільних партійних організацій, вони становили суцільну мережу бойових осередків, які займалися одночасно і диверсійною, і розвідувальною, і агітаційною роботою, мали собі численних помічників у кожному селі. Завдяки цьому ми і тут, як у себе на Сумщині, знали все, що фашисти готували проти нас, завжди могли вчасно змінити маршрут або вжити інших контрзаходів. Коли вступили в Ровенську область, розвідники – які відійшли далеко вперед, повідомили, що німці збираються влаштувати в одному селі засідку. Туди відразу ж була послана наша рота. Партизани розійшлися по хатах, змішалися з жителями. Незабаром у село примчала колона автомашин з карателями. Патріоти зустріли їх вогнем з автоматів і кулеметів. Стріляли з усіх вікон. Тут не вцілів жоден гітлерівець. 19 лютого наше з'єднання досягло містечка Великий Стидин окупаційного райцентру на Ровенщині, розташованого у трикутнику залізниці. Звідси разом з місцевими партизанами було послано в різних напрямках кілька наших груп для здійснення диверсії на комунікаціях противника. Ми йшли на південь, потім повернули на схід у напрямку Житомирської області. Ліси рідшали. Войні змінилися листяними. Простору ставало додалі більше. Вранці скрсогору біля села ми побачили всю колону, що стрічкою розтяглася по дорозі вдалечінь снігового поля. Населені пункти, в яких ми зупинялися днювати, були вже зовсім не ті, що на поліссі. Білі мазанки, сади, тополі, лозові тини... Вперше місцеве населення побачило таку могутню партизанську колону. Люди очам своїм не вірили, гармати в шестикінній упряжці, великокаліберні міномети. Невже це партизани? А може повернулася Червона Армія? Партизанські батальйони вступали в село з піснею, що її склав партизан Руть, котрий, на жаль, загинув у Брянських лісах перед виходом у рейд. Ми твердо йдемо у залізнім строю За щастя народу, за землю свою, щоб знову на полі стояли жита, неначе безмежна стіна золота, щоб яблуні квітли у білих димах, щоб вільна пісня летіла в степах, О мати в країно, о рідна земля, ми вражою кров'ю напоїм поля, за рани твої ворогів зметимо Ім звідси живими. Піти не дамо. А яка радість була, коли наші радисти, настроювшись на хвилю станції українського радіомовлення, увімкнули репродуктор і партизани разом з колгоспниками слухали виступи членів уряду радянської України і Центрального комітету КПБУ.